Забувши, що вони збирались пам'ятати Надю, він узявся захоплено ділитися планами щодо майбутнього житла. І Уляна, широко розкривши очі, не стільки прислухалась до конкретних ідей, скільки перетравлювала факт, що ніякий земляк має такий творчий фах. І судячи з ентузіазму, з яким оповідав, любить свою спеціальність. Людини такої спеціальності язик не повернувся би назвати ніякою, навіть якби він був посереднім дизайнером. Отже, Уляна помилилась щодо Павла. Потроху хлопець зацікавив її байками з історії дизайну. І за годину Уляна піймала себе на тому, що сидить, роздявивши рот і бачить перед собою іншу людину. Досі невиразні риси Павлового обличчя тепер, здавалось, виказували неабиякий характер і творчу натуру, водянисті очі світились розумом, а завеликий ніс наштовхнув на асоціації з непересічними особистостями». «Чому ти раніше не казав, що в тебе така цікава робота?» – схвильована запитала вона за інерцією, розливаючи джин, ніби чай. «А хіба тобі це байдуже?» – враз посмутніше, відрубав він. І Уляна інстинктивно зрозуміла, що зачепила болючу тему. «Ви ніколи не звертали на мене уваги. Певно навіть не знали мого імені. Уляна пригубила зі склянки, помало починаючи добирати смаку напою. Вона не відчувала незручності від хворобливого надриву його тону. Навпаки, несподівано захотілося долучитися до чужого, нещасливого кохання, почути чужу історію, можливо, схожу на її власну. І навмисно, недбало Уляна промовила. «А до чого тут я? Ти мене з тонькою не плутай, а я й не плутаю», глухо відказав хлопець, нараз осушивши вміст склянки. «Хіба тебе хвилювали почуття якоїсь малечі?» коли тебе оточували такі хлопці, як Богдан, Кремінь і Микола Черевичний. До чого тут я? — повторила Уляна, вперто не бажаючи розуміти зміст його слів. — Ти мені завжди подобалась, Уляно. Тихо зізнався він і почав крутити в руці закрутку від Джину. — Ти, а не твоя Тоня. Джин зробив свою справу, бо Уляна не тактовно вибухнула сміхом. Той факт, що коли Богдан сохнув по Марині, а Уляна по ньому, комусь неймовірно кортіло привернути її увагу, здався неймовірно комедним. Відсміявшись, вона глянула у вікно, за яким потроху сіріло, і спробувавши виправитись, нейтрально запропонувала. Феншуй теж мистецтво дизайну. Хочеш, дам почитати книжку, тебе має зацікавити. Пашко, покинувши закрутку пляшки, взявся крешити кусок хліба, і після довгої паузи так само невлад повідомив: Бачив сьогодні тоненого кекса. Його тачка стояла біля будинку, де працює мій знайомий. Ось він витяг із нагрудної кишені зім'яту пачку сигарет. Номер. Вода була чорною, моторошно-чорною. Від тієї бездонної темноти хотілося тікати світ за очі. Якби тіло не відмовилось підкорятися, Уляна щодуху бігла б від річки, натомість доводилося, Вглядатись у ту темінь, бо відвести погляд не було змоги. Вона знала, що насправді тут, у затоці, Дніпро брудно-зелений, а якщо добряче відштовхнутися і підняти з дна фонтан піску, вода стане каламутно-сірою, проте аж ніяк не чорною. Але це не давало полегшення якщо добряче відштовхнутися. Він так і намагався зробити, відчайдушно сіпаючись хрилявим тілом і раз у раз встромляючи тонкі пальці в сіру багнюку. Можливо, якби руки не були калічні, йому вдалося б випірнути на поверхню, хапанути повітря і на кілька хвилин продовжити життя, але більшість пальців були зламані, і єдине, що залишалось – волати про допомогу. І він вирещав, вирещав, вирічивши від натуги очі, а каламутна дніпровська юшка просякала все глибше, затоплюючи легені. Він устиг збожеволіти, не чуючи власного голосу, уже усвідомлюючи, що помре, бо чорна вода безжалісно ховала його крик. Насправді Уляна не бачила перекошеного обличчя, вирічених очей і безпорадних пальців. Для неї існувала лише всепоглинаюча поверхня річки – Хіба що іноді край ока вихоплював віття верб, що злегка колихались од вітру. Те, спотворено жахом обличчя, вона відчувала. А може то було лице його матері тієї ж миті, коли перші грудки землі впали на чорну кришку труни. Ішов дев'яносто перший рік. Країною панував хаос, відлуння якого давалося в знаки і в їхній провінційній глушині. То був період відсутності будь-яких орієнтирів. Батьки вечорами на кухнях сумно радилися, як жити далі, а вони у свої 15-16 років були залишені на одинці, з усіма підлітковими проблемами пізнання дорослого світу. На їх щастя, у них був Богдан, який завжди чітко знав, що і до чого, чи принаймні вдавав, що в цьому переконаний. Саме тоді він і висловив свою ідею про надлюдей, якими не народжуються, а стають, пройшовши певний шлях, і оминувши спокуси.